Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalan pada surah Al-An'am Ayat 95 Maka surah 140 Kalimah tersebut Kalau nak waqaf Macam mana buninya A'udzubillahimina syaitan rajim Al-habbi wannawa Al-habbi wannawa Waqaf man asli dua rakat Kemudian Yukharijul hayya minal Begitu Kemudian menjawab soalan Wallahu'ala